Alhamdulillahi Rabbil Alamin, u salatu, u salamu, ala al ala u ala išrafi, l-embijai, u al-mursaline, vina, Ja ću zaista truti da sada ne pređemo pola sata, iako ima mnogo toga što smo pripremili danas. Nastavljamo sa nekim pitanjima vezanim za sestre. Isto tako živimo vremeno po nekom plaštu emancipacije. Ljudi pokušavaju do u svakom pogledu izjednači između muškarca i ženi tako i u naslednom pravu. Uzvišni Allah subhanu wa ta'ala objavio u svojoj plementoj knjizi da čovjek kada je u pitanju podjela miraza za djecu, da žena uzima pola od onoga što uzima muškarac. I mi muslimani ne tražimo nikakav drugi način i vjerujemo da je to najveća i apsolutna pravda. A kada bi pokušali da to i pojasnimo, to je toliko lako pojasniti, jer muško djete kada dobije od imetka svoga oca, dva puta više nego njegova sestra. Njegova sestra trebala bi, ako buh, da u 99% slučajeva da se uda i sutra će naći muža koji je obavezan u životu sredoju obezbijedi. A ta njen brat Pred njim je možda i gradnja kući i pred njim je ženitva i pred njim je mehr i pred njim su mnogi drugi izdaci koji nisu pred njegovom sestrom. Tako da mi muslimani ne sumnjamo 1% da je to apsolutna pravda i svi oni koji zagovaruju drugačije sigurno su na krivom putu i ne smijete nikada posumnjati da je nešto drugo ispravno. Znači kada su u pitanju djeca neispravno je dijeliti imetak po broju djeci i metak se dijeli muško pripada dva puta koliko pripada ženskom djetetu i to je onaj veoma lahko pojasniti. Nakon toga depiliranje dlaka na ženskom, pa čak i muškom tijelu, iako muškarci nisu plahu skloni to mi. Kažu islamski učenjaci, dlake na ljudskom tijelu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo nešto što je zabranjeno, brijati i čupati, Imamo nešto što nam je naređeno da ga uklanjamo sa tijela i ostalo je prešučeno. Ono što je zabranjeno brijati jeste da je zabranjeno brijati bradu, zabranjeno je ženje čupati obrve i ženama je zabranjeno brijati kosu ako nema zatim potrebi. Ono što nam je naređeno da uklanjamo jeste dlake ispod pazuha i dlake znači, oko stidnih mjesta. I treći dio su dlake po cijelom tijelu, po rukama, po nogama, po prsima, po leđima i da dalje ne nabrajam. Ispravno je, a Allah najbolje zna da ova treća skupina se ajde da kažemo približiva ili spaja sa onom skupinom da je to ipak dozvoljeno, jer u šerijatu, znači ako to nije zabranjeno, ostajemo na osnovi da je to dopušteno. Tako da ona žena koja misli da ima potrebu za tim ili možda njen muž to traži od nje, nema nikakve smjetnje ako Bog da da uradi, ali znači trebamo paziti, znamo da je ženama zabranjeno čupati obrve, iako, nažalost, živimo u vremenima kada se to nerijetko dešava od strane sestara koji praktikuju vjeru. Također, od propisa za sestre, normalno, to je poznato braći više nego sestrama, zato što to oni malo onaj, više forsiraju. Ženi je bez opravdanog čerijetskog razloga zabranjeno da odbije svoga muža kada je pozove u postelju. Došli su veliki hadisi u kojima Allahu subsanihto strogo zabranjuje i danas kao nikad u životu možemo shvatiti šta je mudrost u svemu tome u ovim vremenima smutnje znači onaj žena nikako ne bi trebala da odbije svoga muža kada je pozove osim ako zato ima opravdan razlog opravdan razlog može biti pust opravdan razlog može biti e, bolest u smislu bolesti da žena znači ima negativne posljedice znači od spolnog opčinja Također imamo nekada, neljetko se dešava da određene sestre smatraju da je nešto izgovor, a to nije u, u, u stvari u šerijetu izgovor, možda sam malo manje raspoložena, možda šta ja znam, onaj, malo mi je duža kosa, treba to sušiti ovako, onako. Normalno i muž u svemu trom je treba da bude malo razuman, ali znači osnova je da ženi nije dozirano da odbije svoga muža kada je pozove u postelju. Isto od propisa koji želim da pojasnim, vezuju se za muškarce, a vezuju se i za žene, Došlo mi je u zadnjih par godina par izuzetno čudnih slučajeva što do tada nisam mogao da pomislim pitanja u kojima sestre koje praktikuju vjeru se žali da su iskušane porokom onanisanja, masturbiranja žene. Znači to je poznato da je nerijetka pojava kod muškaraca i da je to bukvalno nepoznata stvar kod žena i toliko sam bio iznenađen od osoba koje odmah u uvodnom dijelu teksta ti kažu praktikujem vjeru i pokrivena sam i klanjam i imam problema sa tom znači situacijom do te mjere da su to nekada pošasti koje insan vozi sa sobom godinama. Insan musliman treba da zna da je onanisanje, bez obzira da radilo se muškarcu ili ženi zabranjeno. Osim u jednom slučaju, to je kada bi čovjek zaista došao da kaže sutra idem počinit blud. U takvoj situaciji manje je zlo da počini znači masturbiranje ili onansanje nego da počini blud, ali se ne smijemo igrati sa tim, svako će da doći kad Boga mene došlo, doli ja sutra planiram ići zinalčiti. S druge strane treba poduzjeti sve što će nas odvesti od toga. Pa znači preporučuje se brak, za onih koji mogu, a sutra ćemo o tome govoriti, da su islamski učenjaci kazali da brak može biti vađib. Insan koji se boji smutnije, a ima materijalnu mogućnost i mu je vađib obaveza da bude u braku. Znači, stupanju brak čuvanje od raznoraznih pogleda, od hodanja, društvo, lijepo društvo, hrana i sjećate se, govorili smo dole u Fadovoj džamiji, energiji, drinkovi i šta ja znam ostalo, sve nešto šta se može popiti, čovjek se naruča hrumašica, čita u tepsiju i kaže poslije imam problema, normalno što ima problema, uzmi jedan kupusov list tu tri dana, pojedi pa švita, biblio će ti biti doće. Nakon toga jedno veoma aktuelno pitanje za žene, jer još nismo došli do drugog dersa. Idemo da pređimo ovo što je za žene pa ćemo onda preći ako Bog da... Jeste zapošljavanje ženi. Živimo u vremenu gdje smo odrasli u takvom podneblju gdje se ta emancipacija toliko znači isforcirala da danas i ona mjesta koja mogu normalno da obavljaju muškarci, tu više nima muškaraca, sve su preuzele žene, onaj muškarci čuvaju djecu kod kući. U svakom slučaju, islam ne zabranjuje ženi da radi. Ali isto tako, znači ne smatra pohvalnim da žena radi, ženino najbolje mjesto jeste njena kuća, i ne mora značiti bukvalno njena kuća, ne smije izaći iz kuće, ali odgoj djeci i da se posvijeti svome mužu i da nikada joj šeita ne priđe da kaže pa tvoja uloga je minorna u odnosu na muža. Njena uloga je veća od uloge muža. Ona... Je žena i čini pola društva, a pola društva kao djeca moraju proći kroz njeno naručje. Ona je cijelo društvo. Tako da, znači, ženina uloga u kući je najveća uloga. Ali, ako postoje velike potrebe, islamski učenjaci spomenili sedam ili osam uvjeta da bi žena mogla da radi. Nažalost, živimo u vremenu kada žene rade bez ikakvih uvjeta. Prva stvar jeste da je posao dozvoljen. To i za muškarci i za žene. Kao što muškarac ne može raditi u banci na šalteru, tako isto žena ne može raditi u banci na šalteru i tako dalje da ne navodim druge primjere. Također, da postoji potreba, da li ženi kao pojedinca ili društva dva uvjeta, dva ova dvije situacije su validni uvjeti da žena počne raditi. Nekada je žena razvedena, ima djecu i nema prihoda. Mora se zaposliti kakoj situaciji to je potreba. Imamo nekada kada nam društvo diktira tempo, trebaju nam ginekologije, trebaju nam znači e, profesorice, trebaju nam, trebaju nam ženski kadrovi u mnogim nekim smjerovima, tada znači društvo diktira tempo da određene žene moraju studirati. To je drugi uvjet. Treći uvjet jeste dozvola Da ima dozvolu ili staratelja ako nije udata, ili uh, ili muža ako je udata. Znači, žena ne može reći mužu, osim govorit ćemo o to mi, ja hoću da idem vratom, kaže ja ti ne dozvoljam, ona kaže, slušaj, dozvolju, ne dozvolju, ja sutra idem na posu. Tako ne može. Osim ako je prije sklapanja braka rekla, ja se udajem za tebe pod uvjetom da mi dopusti šatiju, on kaže, da, radit ćeš. Tada... Kada sutra krene na posao koji je zaustavio, ona kaže, ja imam pravo tražiti razlog braka jer se mi obećao da ću raditi. U svakom slučaju, znači, obaveza je da žena traži dozvolu od svoga oca, staratelja ili od svoga muža, jer njen otac će biti na sudnjim danu pitan za nju i njen muž će biti pitan za nju. Zato je dozvola potrebna. Također jeste da to njeno zapošljenje neće... U veliko, a ono hoće sigurno biti razlogom da će uskratiti određena prava djeci i svome mužu. Jer žena koja 8 sati radi i kada ona dođe od tuda cijeli dan se nasilu smijala na šalteru, ona kad dođe kući ona bi volila uzijet muža i bacit ga kroz prozor da se malo odmori. I normalno taj muž će biti uskraćen, njena djeca će biti uskraćena, njih će čitav život čuvat tamo neka teta, možda teta nije ni muslimanka i tako dalje. Biće u nekom obdanišću gdje se uči i sad, druže ti to mi ti se kunemo, da zato mu u džahenem idemo i tako dalje. E, ta njena započnjenje treba da se svede na minimum u smislu da što više pažnje posveti svom mužu i svojoj djeci. Također, Da posao odgovara ženi i njenoj prirodi. Žena ne može konkurisati za vozača kamiona, zato što to ne odgovara njenoj prirodi. I mnogi druge poslove koji nažalost vidimo da žene obavljaju, da ne govorim kad žena stavi lizalo i kaže policajka, stante. Ja tada što bi uradio samo Allah zna, ali moraš se zaustaviti. Znači jednostavno takav je propis. Nakon toga, žena kada ide na polje i na posao obavezno da bude šerijatski ispravno obučena o uvjetima hidžaba smo govorili. Onaj posao gdje niće moći šerijatski biti ispravno obučen, obučena nije dozvoljeno da prihvati. I na kraju posao gdje će biti ne smije da bude od poslova gdje će se ona osamljivati sa muškarcima sekretarica, ne znam nija ovo, ne znam nija ono, da se osamljuje sa muškarcem i sa njim sjedi u Istojim kancelariji. Znači, takav posao nije dozvoljeno privati. Za sve spomenute uvjete postaj postoje relevantni i validni dokazi. Nismo imali vreme da, da ih spominjimo. U svakom slučaju, to su uvjeti da bi žena mogla da se zaposli. Ako se ispune ovi uvjeti, znači, žen je dozvoljeno s tim što to opet u svakom slučaju treba svoditi na minimum, ali isto takum one discipline gdje žena treba da bude ginekolog, tu mora žena da studira, profesorica, učiteljica i određeni znači, smjerovi gdje žene moraju da budu, tu nema nikakvog, znači, onaj, kako se zove, polemisanja, da li žena treba da studira. Nakon toga, isto jedan od savremenijih problema jeste studiranje u razredima gdje su pomješani muškarci i žene. Osnova je da treba da bude škola takva da muškarci sjede u jednom razredu žene u drugom ili škola za žene, škola za muškarce. Ali pošto živimo u takvom društvu, kako je takvo je, naši nevjernici, odnosno naši neprijetelji islama bi voljeli da mi muslimani kažemo slušajte, pošto nam niste napravili odvoljene razrede, mi odesmo čuvat koze, a vi budite u parlamentu pa nam vi izglasajte jedinstvene matične brojeve kad hoćete i, i nikabe i hijabe, radite šta hoćete. Mi muslimani se moramo obrazovati, moramo se školovati. Ali to ne znači opet po svaku cijenu. Žena, ako se nalazi u razredu u kojem ima više muškaraca, treba da se ponaša sljedeći. Prvo da bude ispravno obučena. Da ne govorimo, da ne ponavljamo, ne smije biti našminka, ne smije biti namirisana i dalje. Kontakt sa muškarcima, profesorima i radnim školskim kolegama svoditi na minimum. Svoditi na minimum. Ne sjediti sa školskim kolegom u klupi jer tada može doći da se zapali benzin sa šibicom. Znači nema sjedina sa muškarcima, nema miješanja sa muškarcima... Nema bespotregnog kontakta sa muškarcima. Struka koju upiše treba da bude struka koja odgovara ženskoj prirodi, da ne bude žena upisala tamo varioci. Znači, ne trebaju nam žene varioci, već trebaju nam ginekolozi. Nažalost, ima muškarce koji idu da budu ginekolog. Ja mogu sve shvati da muško upiše sve. Da ide na mjesec, ga razum, ga ali da bude ginekolog i muško, ne znam. To ne mogu shvati. I zadnja stvar, da žena se boji Allaha i pazi na svoje stanje. Onog momenta kada vidi da njena vjera slabi, da joj šeitan dolazi i jes mi kolega ovaj lijep, s bi na kafu, s ovim bi na sladolijed. Ili šeitan uči nešto da pobjegne o tebi i napuštaj školu. Jer ti je tvoj din preći nego bilo koje studiranje. Ali, znači žena koja se postavi ozbiljno i koja zna zašto studira i zna zašto živi i zna šta je njim cilj, Neće joj lako šetan tu priči, ali može se desiti. Paziti na svoj iman. To su uvjeti koji su pomenuli islamski učenjaci u situaciji kada žena u današnje vrijeme, u mjestima gdje su muslimani, znači žive u državama kakve jesu, tako će se ponašati prilikom studiranja. Nakon toga, jedno od savremnih pitanja jeste pitanja plastične hirurgije. Možemo podijeliti operacije ili tu plašnu hirurgiju dvije kategorije, imamo nešto što se radi zbog potrebi. Čovjek je imao saobraćajnu nesreću, ima lomove ili ima određene, znači, hajde kažemo, devijacije na organima. Te operacije se tada radi s ciljem poboljšanja, znači, hajde kažemo, radati njegovih dijelova tijela i to je uz Allahu pomoć dozvoljeno. Ali sve one operacije Zbog kojih čovjek nema potrebu I radi se samo zbog estetike i ljepote Su haram Naše tijelo zapamto danas ovu jedno veliko pravilo Naše tijelo Mi ne možemo sa njim rašta hoćemo Naše tijelo nam je podario gospodar Da ga koristimo onako kako on od nas zahtjeva Svaki rez I svako diranje tijela Treba da imamo dozvolu iz šerijata to. I zato znači Ljudima danas Kroz cijelu historiju ljudima su nosovi bili okej, okay, uši su im bili okej, okay, brade su im bili okej, okay. žena kad je starija, normalno da joj neće biti grudi kao u žene od 18 godina, e sad, daj, ona bi, 80. godina, ma ona ti je stavila nove zube, utegla kožu, našminkala se, zategla se, ti bi je u zub, misliš, 18 godina. Kad je dovedeš kući, kad ona povadi zube, kad oči povadi, kad povadi... Ofarbala si se u crno, ona za 15 dana bijela ku ovca. Prodala se na Facebooku, a vivi, evo i 18 godina. Nije, nije, nije. Znači, nema poigravanja sa ljudskim tijelom, osim u nuždi. Osim u nuždi da određene stvari čovjeku smetaju. Znači, predstavljaju mu bolove, predstavljaju mu po teškoću. tada je to dozvoljeno kako bi se riješio problem sva estetika je zabranjena zapamte to nakon toga rekli smo juče uzimanje lijekova za sprečavanje mjesečnice nije pohvalno nije pohvalno jer velik broj se stara se žali i nakon korištenja tableta za sprečavanje mjesečnice makar to bilo i za Ramazan i za hađ jer fala Allahu imamo rješenje i za Ramazan i za hađ žena koja dobije mjesečnicu na hađu ima rješenje žena koja dobije mjesečnicu U Ramazanu ima rješenje. Dečaci, mogli bi dobiti nagradu jednu veliku ako nastavite pričati. Znači, nije pohvalno i nije preporučeno nikako da žene koriste pilule ili tablete s kojima će ispričavati ono što je Allah stvorio u insanu. Abortus. Živimo u vremenu abortusa i koliko se samo dnevno, stotina, hiljada, hiljada, ako ne i miliona abortusa, počinje samo svevišnji, Allah zna. U abortusima ja imam doktorsku disertaciju, knjigu koja je možda u 800, 900 ili hiljado stranica samo propisi abortusa. I mi ne možemo sada o tome govoriti. Ali uzmite nekoliko samo pravila. Prvo pravilo, nakon što dijete, Udahne se u njega duša i postane živo, nakon četiri mjeseca, po konsenzusu islamskih učenjaka, abortus nakon toga je ubistvo. Ubistvo. Velik broj, učenjaka, velik broj učenjaka smatrao je abortus zabranjenim od prvog dana kada žena zatrudni. Ja ne smatram da je to tako, ali kažem jako mišljenje. Tako abortus je stvar oko koje čovjek ne treba da se igra. Čak imate učenjaka koji kažu kada dođe u situaciju da je u pitanju život djeteta i život majke. U smislu, ako ne učinimo abortus, umrijeće majka. Ako učinimo abortus, majka će ostati živa. Kaže određen broj učenjaka, ostavi djete nek živi, pa majka šta bude. Iako je ispravno mišljenje da se daje prednost životu majke, ali vam govorim abortus je nešto veliko. Dok nažalo živimo u vrijemenu koliko puta mi dolazi pitanje od se stara, malo se... E, problemi u braku, javili sestra, uradila abortus bez saglasnosti muža, muž je e, natjerao da uradi abortus i tako dalje. Znači, pitanja abortusa je velika stvar. Nakon toga, odlazak žene kod liječnika, žena muslimanka kada ode kod liječnika, odnosno kada ide u bolnicu, prvo bi trebala tražiti pregled kod ženi. I to koje žene? Muslimanki. Ako nema žena muslimanka, tražit ženu koja je nevjernica. Ako nema žene i nevjernice, trašće doktora muslimana. Ako nema doktora muslimana, tek tada kod doktora nevjernika. Normalno sve pod uvjet da su svi stručni u svojoj struci. Nakon toga, već imate velike reklame po Bosni i po Hrvatskoj i mnogim drugim državama, operacija povratka himena djevičnosti. Tako da imate sada, za, ne znam nija koliko gledao sam tamo neki dan, ponude na internetu, pošto se to može pojevtino uraditi. U svakom slučaju imate tri opcije. Opcija žena koja je bila regularno i validno udata, nakon toga se razvela, nije dozvoljeno da radi tu operaciju. Žena koja je radila javno, bludi, svi je znaju po tome, nije dozvoljeno da radi tu operaciju. Treća situacija, žena koja izgubi nevinost, dali li u saobraćajnu nesreći što se može desiti, dali prilikom pada, dali prilikom bluda za kojeg ne zna niko. Tu postoji razilaženje, ali je tačno da i tu ne može iz razloga mnogo. Prvo zato što je to otkrivanje avreta bez potrebi. Gotovo izgubila nevinu, makar se to radilo u saobraćajnoj nesreći prosacko i dođe i kaže mu se gospodine djevojčica je tada imala saobrašanjenu nesreću i izgubila je nevidnost. Sviđa se ovakav bujrum, ne sviđa se, selam alikum. Znači, čist račun duga ljubav. Bez ikakvih, znači, onaj stidova. Tako da, znači, nije dozvoljeno raditi tu operaciju nikako. Imamo sada, nažalost, trend kada neki ljudi, znači, pod nekim kao ovaj čejfovima, onaj svako petnih dana vode ženu na takve operacije. Što je, svakako prekrišaj, zamislite da čovek odvede svoju ženu kod doktora, da mu doktor radi operaciju ženi na najistidnijem dijelu ženskog tijela, da bi on još pet minuta u svom životu možda, hajde da kažemo, uživao. Nakon toga propis našeg dobrog, starog, lijepog, finog Facebooka. Imali bi onjemu mnogo toga da govorimo, ja sam pripremio je ovako samo tri, 4 5 6 7 stranica samo. Al eto pokušaćemo to skratiti sve u nekoliko rečenica. Facebook kao Facebook i kao i mnoga druga e, savremena pomagala kao mobitel, kao internet, kao kao mnoge druge stvari. Ne može se kazati svima je haram, niti se može kazati svima je halal. Pitanje se vraća na Insana. Ali insana koji ima ispravne parametre. Neki ljudi će ući tu s namjerom daveta, pozivanja ljudi pa će napraviti mnogi hajp i dobro je da budu tu. Jer mi trebamo gdje god se može širiti islam da budemo tu. Ali imate ljudi, nek podvuku sebi crtu i kažu koliko dnevno sam danas uradio grijeha pogledu žena, koliko sam dodao se stara, tamo njihove slikice na moru, na plaži, na kšminkane, na karminjene, ovako, onako i tako dalje. Koliko sam grijeha uradio, koliko sam vremena ostavio, koliko sam dajao, gibetio i tako dalje. Onda skontavaš dole dnevno 1685 grijeha jesi učio i kako Kur'an, pa nisam kad moram komentarisat sve živo što se dešava, jer sad znači ne trebaš izlaziti iz iskuči. Kaže sin, eno pada snijeg, znam, kaže vidio sam na Facebooku. Sve živo sam vidio na Facebooku. I normalo ko pada snijeg, odma su komentari, jeli pada gust ili je jedak? Jeli pada bijel ili je potcrnio? I tako dalje, sve se komentariši osim Kur'ana, osim hadisa i mnogi drugi stvari. Znači Ovaj to je jedna stvar, da svako zna sebe između sebe i Allaha. Koliko vremena tu provodi, da li je posjetio rodbinu, da li čini dobročinstvo majci, da li uči Kur'an, da li čita hadise, da li klanja noćni namaz, da li obavlja na file, da li dali, dali, dali, koliko hoćete dali. To je jedna strana. Druga stvar, svi to su mogli pročitati oni koji žele da pročitaju, dodavanje žena od strane muškaraca u prijateljstvo i dodavanje muškaraca od strane žena u prijateljstvo. Znači, braću, madraga cijine, sestre, uzmite fete pa pogledajte šta su rekli učenjaci, muškarcu nije dozvoljen do, da doda u prijatelje ženu koju on nije mahren. A pridodaj na to ako je ta sestra otkrivena na plaži, na maturskom, uslikana sa cigarom, sa viskijem, vako sa monkom, zagrljena i kakvi foza, sve možete videti tamo samo se Višnja Allah zna. To je haram na kvadrat. Haram što je ona žena i haram što je otkrivena. Tamam da je pokrivena, nije dozveno da je staviš sebi u prijatelje. Imamo tu jedan normalno istav stvar za muškarce, znači onaj da sestra dodaje muškarce muškarci koji nisu mahremi ne može ih dodavati u svoj onaj kako se zove u svoje prijatelje. I mene samo interesuje taj momenat, evo govorimo samo o pokrivenim sestrama i našoj braći kad sestra stavi svoju sliku i na Facebook i da je svi ljudi tamo gledaju. Islamski učenjaci kažu kada nastup pre vremena i fitne Čak neki navode konsenzus da je svim ženama tada obaveza nositi nikad. Ali evo nećemo o tome govoriti. Ali zašto da ja dopustim svojoj ženi da stavi sliku na Facebook i da uđe tamo i ko je muđnim i ko je pokvaren i pjano i da otvori njen profil i gleda njenu sliku. I da se divi njenu ili ljepoti ili ovako ili onako Znači ne mogu da svatim gdje je otišla ta ljubomora. Isto tako ne mogu da svatim znači brata koji je pristao na to da da bude prijatelj samo sa nekom sestrom. Ja sam to navodio u primjer. Zamislite danas ti šetar sa ženom krozčaršiju i neko te zaustavi i kaže: "De izvinite gospodine, samo bih ja 5 minuta da malo gledam u vašu ženu." Ja bih ga zadalio istog momenta, znači istog momenta što mi gledat tu ženu. Ti si stavio, svo... žena je stavila tamo profil i to u raznim pozicijama. Kopa krompire, daj da vidimo kako kopa krompire. Razvija pitu, da vidimo kako razvija pitu. Reže nokte, daj da vidimo kako reže nokte. I sve živo. U nekoj je suknji zatignutoj, nekoj je košulji uskoj, tamo je malo našminkana. Dragi Allahu, dok taj naš islamski umet otišu da na svim ispitima padamo? Došla satelitska antena, mi je unijeli u kuću, ne razmišljajući o njoj. Došao šeitanski TV, mi ga unijeli u kuću, ne znamo je li to halal ili haram. Došao Facebook, mi je ušli na Facebook, ne znamo je li to halal ili haram. Ali zato da vidite pitanje i odgovora. Kada dođe brat pa kaže, moja žena se udaje sutra, udata, ali se udaje, našla sebi frenda preko Facebooka. <laughs> Za plakat. Da vidite osjećaj brata kad dođe i kaže ja imam jasne dokaze, žena mi priznala da se na kameru skida tamo svojim nekim frendovima. A žena pokrivena. I tako dalje. Kad sestra se žali, moj muž se kao već 15 godina ženi drugu utraži. On je promijenao 180 frendica. Hoćeš se udat, nećeš se udat, kolki su ti zubi, koliki su ti noge, koliki su ti štikle, koliko ti je godina, jeste ti istali oči, sve živo. Belaji, belaji. Zato što ne znamo tehnologiju koristiti. I zato kažem, znači, muškarcu nije dozvojno da privata jaranstvo sa ženama koji nisu mahremi. Ženama nije dozvojno da privataju, jaranstvo sa muškarcima koji nisu mahremi. Jasno. Isto tako svako od nas nek se boji Allaha i nek vidi šta je pripremio za dan sudnjih, za, za sudnji dan toliko sati, toliko vremena u besposlicama. Ja ne kažem da to nije lijepo da čovjek ima kontakt s rodbinom, ima kontakt s nekim prijateljima preko okeana u drugim državama. Allah mi su to tako lijepe stvari samo kada se lijepo koristi. Znači da kontaktiramo sa svojim prijateljima, da im nekada pošaljimo nešto korisno. To je tako lijepo, tako se to može lijepo koristiti. Ali mi smo takvi šta god nam nevjernici ponude, mi uzimamo bez ikakve recenzije i bez kakve cenzuri. To je što se tiče ovih sedam stranica o Facebooku, a mogu vam još o tome mnogo pričati. Nakon toga dolazi nam pitanje uzimanje prezimena žene prilikom sklapanja braka. Nije dozvoljeno ženi prilikom sklapanja braka da uzme muževo prezime, jer smo rekli razlog tome je Žena, ako je dojučje bila porijekla tog i tog, ne može ona preko noći postati drugog porijekla. Boži poslanik strogo zabranju, da se čovjek pripisuje porijeklu kojim ne pripada. Govorili smo o uzimanju plati od žene, znači mužu nije dozvoljeno uzijeti od mjetka žene ništa, Fening jedan, osim onoga što mu ona da. Osim u jednoj opciji da čovjek se dogovori sa ženom i kaže da ću ti dozvolu da ideš, a ja ću to trpiti, sigurno ću trpiti, ali uz određenu razumnu nadoknadu da ne bude, žena radi za 800 maraka i ona mu daje 950, znači još 150 tu zajmi da mu da, kao pod izgovorom ideš za rat nešto. Da mu dadi 100, da mu dadi 200, to je sve nešto razumno, ali da mu od 800 dadi 750 i onovi dadi 50 samo za kartice telefonske, to ne dolazi, Allah ne bih li zna nikako u obzir. U svakom slučaju, muslimani su na novi što se dogovori. Ako žena uvjetuje mužu prije braka, da će raditi, obavezamo je da to dozvoli. Ako se nisu ništa znači dogovarali, onda znači čovjek ne ima pravo džene, da uzme nešto osim ono što se dogovori. Također živimo u vremenu, da Allah oprosti, ali jednostavno živimo u vremenu. Meni se je desilo dosta puta da su me ljudi pitali o propisima vanbrašne djeci. Kakav je pogled Islama prema tuj djeci? Prva stvar, treba da znamo da ta djeca u islamu imaju potpuna prava, sva prava koja uživaju svi drugi. Oni su došli na ovaj svijet na način kakav je neispravan širijatom, ali oni nesmose posljedice svojih rotilja. I oni u islamskoj državi mogu biti kadije, mogu biti imami, mogu biti obnašati svaku funkciju, onaj koju obnaša neko koji je rođen iz normalnog braka. Dijete... Vambrašno se pripisuje majci i ne vodi se na ocu, pa makar se i znalo čije je. Ako nisu bili u braku, pripisuje se ono u smislu, znalo se čije, kako će se znaći čije, ali je to pod pretpostavkom. Vodi se, znači pripisuje se majci i ono je sa majkum u svim tim nekim propisima, znači vodi se kao njeno dijete, on je njoj mahrem, nasljeđuje on nju, ona nasljeđuje njega. Kada je u pitanju neko za koga se pretpostavlja da je bi mogao biti otac, niti uzima njegovo prijezime, niti ga nasljeđuje, niti ova njega nasljeđuje, osim u jednom momentu, a to je, ako se zaista jako sumlja na nekoga, taj dječak nije mu dozvan da ženi, znači, njegove čerke, zato poš pošto postoji neka mogućnost da to mogle biti njegove sestre. Propis glumi. Imamo mnogo propisa vezanih za glumu, određeni učenjaci pisali kompletna dijela ovoj tematici, ali nešto rezimirano. Znači, islamski učenjaci su jednoglasnog stava da nije dozvoljeno glumiti u filmovima u kojima se reklamira i poziva razrad gdje su žene otkrivene, gdje se pije alkohol, gdje se sluša muzika i tako dalje. Jednom riječu svi naši filmovi i sve naše serije, onaj, ako nije dozvoljeno glumiti, nije dozvoljeno gledati i sve tako dalje. Dolazimo do onog momenta Gdje se glumi u nečemu što je korisno I može se zaista glumom Se može urati mnogo korisnih stvari Uloga filma u životu je velika Ali opet mi muslimani imamo odrednice Pa tako vidjeli ste ona serija Šta ja znam tamo Omer i ovo i onu. Učenjaci prije 15 i 20 godina Su govorili o tim pitanjima I to ne učenjaci Kolegi veliki su donijeli Fetve da nije muslimanu Dozvoljeno da glumi poslanike Da glumi ashave Da glumi meleke nije dozvojno da glumi u silijama gdje se ismijava Allahova vjera i tako dalje. Evo još imamo tri pitanja, rezumirat ćemo i time ćemo završiti. Eto halalte. Prva stvar, konzumiranje seks stimulansa. Uf, to je opasno. Viagra. Jesmo danas našli opasni pitanja. Ja imam jednog prijatelja koji je imao apoteku, kaže vjeru i da je to najprije tableta u apoteci. Tako da moramo znati propis je l to dozvoljeno ili nije dozvoljeno. U osnovu islam je dozvolio insanu da jede sve, osim što izuze određene stvari. Jedna od stvari koji su izuzete jeste stvar koja šteti čovjeku. Da vidimo da li konzumiranje takvih tableta šteti čovjeku. To treba pitati ljude koji su stručni i nadam se ako bude da će neko od vas se odlušiti na to da nam ispita to, ali ono što se može naći tamo po internetu i po nekim, ajde da kažemo, prihvatljivim stranicama jeste da to sigurno šteti ljudskom zdravlju jer takve tablete se ne preporučuju ljudima koji imaju problema sa srcem, ljudi koji imaju problema sa jetrom da je to bilo normalno, ne bi se znači osporavilo tim ljudima. S druge strane, imamo velik broj ljudi koji su konzumirajući tije tablete, prigorili, crkli, onaj, umrli, tako da, znači, onaj, to nam pokazuje da te tablete su štetne. Onda se postavlja pitanje, dobro, ako su štetne, je to dozvoljeno koristiti ili ne. Mislim da se pitanje vraća na svakog pojedinca, ako moj savjet je svima da to ne koriste nikako. Ali ako bi neko, nekad može čovjek imati plemeni cilj za tu stvar, jer, znači, ne treba nam govoriti o tome da onaj bračna harmonija u mnogome ovisi o stvarima znači onaj kako se zove seksualnog zadovoljstva u porodci tako da čovjek može, ne mora znači da to koriste samo ljudi koji su da Allah oprosti pokvaren koji to koriste na zabrajen način to mogu koristi muslimani koji na taj način vješaju određene probleme u porodci smatram da ona ko želi da to koristi treba da konsultuje svoga doktora isto tako mislim da čovjek može mnoge stvari odavnina od je uvijek bilo Najedi se meda, najedi se oraha, nareci kekirike i mnogi drugi stvari da te stvari svakako su dobri stimulansi, ali ako već mora piti tablete, neka se konsultuje sa doktorom da vidi kakav mu je onaj mašina, srce radi ili da ne bi se desilo da mu prolupa mašina. Igranje sre, igre na sreću, loto i ostali Su strogo zabranjene šerija tom i metak koji se stekne na taj način je haram i metak. Sve vrste kladjonica i sve vrste na sreću su haram. Nažalost, onaj svete, onaj kadionice i ostala ta društva, najviše su opet tu prisutni kod nas muslimana i oni onaj pune njihove džepove, nažalost, znači to je, braćo moja draga, haram i imetak. Haram učestvovati iz mnogo razloga i imetak koji se stekne u takav način je haram. Čovjek koji bi ga stekao, pa se pokajao Allahu, obavezimo je da sam taj imetak, makar bili milioni, da ga podijeli, da on od toga nema nikakve koristi. I na kraju osiguranja osiguranja, sva komercijalna osiguranja su šerijatom zabranjena. Svako komercijalno osiguranje je zabranjeno, bez obzira da li se radilo osiguranje života, imovine, kuće, ovoga, onoga, osim onoga što čovjeku država nametni, pa ne može bez toga, kao što je danas slučaj kod nas, kvijekom registracije auta, na čovjek ne može registrovati auto bez toga. Mi kažemo, to je haram koji je nama neko nametnuo, a danas je posjedovati auto po mom nekom skromnom mišljenju i mišljenju velikog groja učenjaka današnjice znači velika potreba. Tako da onaj čovjek će to uraditi pod prisilom. Jer je prisiljen. Sve druge stvari znači i kad je u pitanju osiguranje za auta odabraće najjevtinije. Kao što kada čovjek jede svinjetinu zato što je primuo ran da ne bi znači umro, uzimamo onoliko koliko je potrebno, tako isto osiguranje će uzeti neko najosnovniji. I imamo zadnje pitanje i time završajamo naše današnje druženje, a to je ako bi se desilo, imamo mi uvod da je uzimanje kamata strogo zabranjeno i da je poslovanje s kamatom strogo zabranjeno, da je to jedan od najvećih grijeha u šerijatu, ali ako bi se desilo da neko dobije od određene banke kamate, šta uraditi se takvim novcem? Imamo neki muslimana koji smatraju da je dobar islam taj da se to ostavi banci. U svakom slučaju imamo četiri optimalne opcije. Nema peti. Imamo prvu da čovjek uzme sebi taj novac. Imamo drugu opciju da ga ostavi banci. Treću da ga uzme i da ga zapali. Da ga uništi. I četvrtu da ga uzme i da ga podijeli. Hajmo pogledati sve četiri opcije. Prva opcija da ga uzme sebi. To je jasna kamata i znači on potpada pod grijeh da je objavio ratu zvišnom Allahu te wa ta'ala. Ne treba mu veći belaj. Da ga ostavi banci, ne treba mu veći belaj, nego da pomaže instituciju koja radi sa kamatom. Belaj 100%. Da ga uzme novac i da ga uništi. Kaže, to je haram, njega ću uništiti. Nije postigao ništa. Zašto? Zato što uništenjem tog novca taj novac nije zabranjen kao što je zabranjena svinjetina lično. Novac je zabranjen zbog načina sticanja. Ti ispaljivanje novca nisi ništa postigao. Ostaje nam četvrta opcija, a to je da te kamate uzme i da ništa sebi ne ostavi da ih sve podijeli u bilo koji vid hajra. Može dati bijedi, može dati za puteve, može dati za bolnice, može dati za mostove. Ne bi trebao da daje za neke stvari koji se vežuju za vjeru kao što je gradnja džamija i nešto slišno Tomi. Molim Allahu subhanahu wa ta ta'ala da vas nagradi za vaše prisustvo, da vas nagradi za vašu pažnju. Subhaneke, Allahuma debihamdike, šedu in la ilaha in la instastavfiruke, ve etubu ilijeku.